Hej och välkomna till Ponypodden. Det här är ett första försök till inspelning och vi får se vad det blir av det. Varför ännu en podd? Bara för att jag tycker att det är roligt och en fantastisk möjlighet att få prata utan att bli avbruten. Om man slutar lyssna så vet ju inte jag det. Hör ni min röst? Den mår inte så bra. Den är lite förkyld. Just nu... Så befinner jag mig i mitt rum i Berlin där jag flyttade in igår. Bredvid mig har jag en tallrik med mat. Typ pasta och majs och ost och tomatsås. Och ett glas vin. Klockan är 22.36, 22.37 nu. Och om ungefär en och en halv timme så tänkte jag gå ut. Jag ska gå på en klubb som Göteborgs filmfestival ordnar här i Berlin. Eh, och jag är en idiot. Eh, eller jag är jättetrött och förkyld. Och borde vara hemma och sova. Men jag är dålig på att tacka ni till en berättelse eller eh, minnet av en natt. Till förmån för att vara lat eller bekväm eller feg. Eh, det går lite emot mina principer. Tyvärr så håller inte alltid min kropp med de mina principer. Den vill vila. Men det får den inte, tyvärr. Ponypodden. Varför en ponypod? För att ponys är bra. Och för att jag har bestämt att min filosofi det här halvåret ska vara Das Leben ist ein Ponyhof. Som alltså är baserat på det tyska ordspråket Das Leben ist kein Ponyhof. Som ungefär betyder Livet är inte så enkelt, eller du ska inte förvänta dig att det är en dans på rosor. Men jag har bestämt mig för att tänka så här att, jo, livet är visst en ponnygård. Um, och även om det inte är en dans på rosor så är det ett fantastiskt och fyllt av möjligheter som man kan tacka ja till. Och medvetna val som formar ens liv exakt sånt som man vill ha det ungefär um, livet är en ponnygård för att man ska vara glad att leva och glad över alla de chanser som uppenbaras hela tiden, alla de nya människor, situationer, erfarenheter projekt att kastas in i ponypoddar att starta, ungefär så Sen är det här också tänkt att vara fruktansvärt prestigelöst. Man kan säga att det började med att jag lärde känna en man via ljudbrev. Vi skickade alltså in pratade, inspelade brev till varandra och jag tyckte att det var en väldigt fin form. Nu blev det inget mer mellan oss men jag tyckte om att lyssna till hans röst och jag tyckte också väldigt mycket om att få spela in och sitta och prata lite sådär. Hur som helst. Därför Ponypod. Och tanken är att det ska bli tio avsnitt av det här där varje avsnitt har tema på en ponyras. Ja. Nu är det alltså dags att komma till temat för den första podden. Den första podden måste ovillkorligen handla om Skettlandsponny. Något annat vore ett hån. Varför Skättlandsponny? Jo, därför att Skättlandsponnyer präglade hela min uppväxt. När jag var fyra år så började jag på Bolmseskolans dagis. För det här var på den tiden. På 90-talet. När dagis fortfarande hette dagis och inte förskolan. På det dagiset fanns det en fröken som hette Anna-Lena. Ni vet hur man har vissa lärare eller förebilder under livet som präglar präglaren. Så man kan gå tillbaka och minnas att ah, det där var nyckelperson. Det där var nyckelperson. Mm. Hon var min första sån person. Och hon hade hästar på en gård. För det här var på landsbygden. Och jag var så fruktansvärt imponerad av dem så upptagen av det i alla mina drömmar. Redan tidigare hade jag tyckt om hästar och jag själv bodde på en gård där vi hade kor. Men nu så växte det här till något helt annat. Ett eh, behov och en, en längtan som höll mig vaken om nätterna och fick mig att eh, drömma och stirra ut genom bilfönster på alla hästhagar vi åkte förbi. Så jag... Eh, jag skrev ett brev till Anna-Lena och ritade. Jag ritade antagligen mest för jag vet inte om jag kunde skriva. Jag kanske bad någon hjälpa mig. Hur som helst. Så berättade jag för henne att jag så himla gärna ville ha en häst. Men att jag inte vågade säga det till mina föräldrar. och Det här var nästan som den sortens brev man skrev några år senare när man sa till någon. Jag är så himla kär i den här personen. Men snälla, säg inte det till honom eller henne jag skrev det här brevet Anna-Lena och lade till berätta inte det här för mina föräldrar hon berättade det för mina föräldrar hon visade brevet och tyckte att det var så himla gulligt det gjorde inte att jag slutade tycka om henne eller slutade se upp till henne men jag minns det också som ett av mina första svek som kändes på det sättet att man bara Men det här var ju ett förtroende vad, vad gör du Eh, hur som helst så tror jag inte att det var det brevet som gav mig en häst utan det var nog snarare mitt enträgna tjatande. Och eh, min pappa som är en eh, fruktansvärt godhjärtad människa och en väldigt givmild far men ibland också en ganska naiv människa. Eh, gick med på det där ganska fort. Han ba, min dotter vill ha en häst, vi ger henne en häst. Såklart ingen dyr häst. Nej, nej. Eh, på en auktion var det. Eh, och han ropade in en knappt ettårig år i För jag tror det var... Alltså det kan ha varit typ 800 kronor. Jag är inte säker. Men det var något sånt. Alltså sjättanspånyr kostar ingenting. Speciellt inte oskolade hingstar Och speciellt inte då... Så rätt som det var så stod det en häst i vår laggård och eh, ingen visste hur man tar hand om en häst. Min mamma hade rintit när hon var liten men det var ju cirka tusen år sedan och eh, ja. Eh, så vi tänkte helt enkelt att det är väl som han en ko, Kasper som hästen hette. Han fick ko med korna, eh, han fick beta tillsammans med dem. Alla som har haft något med Skötlandsponny att göra vet att man kan ge dem nästan ingen mat alls. För de får någonting som heter fång. Och för er som inte vet vad fång är så är det en sorts sjukdom. Ehm, när hästen har ätit för mycket så får den ont i hovarna. De blir varma och ömma. Mycket ologiskt symptom kan man tänka. Tänk om det skulle hända mig när jag åt för mycket choklad som det brukar vara. Det skulle vara intressant. Alltså så himla varma fötter idag. Och Emma får inte plats i några skor. Äh, det är det den här chokladen? Åh oh, typiskt. Hur som helst så är hästar att de har inprogrammerat i sitt huvud att den mesta delen av dygnet så äter de. Det är för att överleva. De kan liksom inte tänka efter att nu är det dags att sluta. Jag är inte hungrig mer. Man kan ju se en katt så här rynka lite på nosen nästan och gå ifrån en matskål. Hästar gör inte det. Och en skötlandspony är byggd för att kunna leva på vad som nu växer på skötlandsöarna. Vilket jag tror är cirka ingenting. Eventuellt lite tång som de knappar i en gång i halvåret eller så. Så en häst som går på bra bete och en skötlandspony mår dåligt. Kasper gick med kor. Kor ska ha mycket gräs för de ska bli tjocka och få mycket mjölk. Kasper måste ha haft otroligt ont i sina stackars små unga ömma hovar. Men det skete vi. Eller förstod inte. Um, men han växte till en karaktär. Kanske delvis därför att han absolut inte fick någon ordentlig uppfostran. Han och jag växte på ett sätt upp tillsammans eftersom jag var fyra år när jag fick honom. I minns att vi byggde till slut ändå en box åt honom inne i så att han inte behövde stå bunden bredvid korna och där hade han en krubba dit han gick framåt och då brukade jag sitta upp i krubban och vänta på att han skulle komma dit när han gjorde det så tog jag sats och hoppade så hårt mina små ben kunde mot honom och ibland så flög jag bara rakt in i hans sida och han blev jätterädd och ibland så lyckades jag träffa rätt och flög upp på hans rygg i ett försök att rida på honom och försökte krampaktigt hålla mig fast. Men varje gång, så klart det kom ett galet barn flygande mot honom, så slängde han sig bakåt eller åt sidan och försökte genast bli av med den oväntade inkräktaren. Och mycket riktigt så flaggade jag ovillkorligen alltid genast av ner i halmen. Och så sprang han ett halvt värde ut boxen tillbaka för att äta. Och jag blir fortfarande fint ersam och förvånad när jag tänker på det där. Men det är så mycket som som kunde hända kunde trampat på mig jag kunde blivit avslängd i en vägg men jag kan inte minnas att jag skadade mig någon gång då och jag älskade den där förbannade tjocka min så oerhört mycket han hade en annan vana som var att springa på barn springa över barn man tänker ju att djura instinkten att de kan försöka skrämmas men de stannar vid en viss punkt men han gjorde inte det, han fortsatte springa Särskilt om barnet försökte göra någon mat Eller klappa honom Eller vara socialt på något annat sätt Men han gjorde inte det med mig Jag kunde ligga Med huvudet på hans hals Eller mage i hagen när han sov Och jag visste att han inte skulle göra någonting mot mig Och jag visste att han alltid skulle komma När jag ropade Kasper Eller när jag fejkgnäggade jag tycker att jag blev ganska bra på det tag. Fast jag har nog glömt hur man gör. Eller jag känner mig löjlig. Okej. Okay. Bara för er. den special. Jag, jag kommer nu att gnägga. Jag, jag rådnar djupt inför den här uppgiften. Men ja. Here it goes. Ett, två, tre. Mm, det var inte en så bra gnäggning. Ni får tänka på att jag är för förkyld. Men jag var ofta väldigt stolt Med just det här sista På slutet, var viktigt Avslutningen på gnägget Tränade mycket på det. Hur som helst Vi insåg ändå att vi inte kunde ha Den här bildvuxna min handen hur som helst Så vi Skickade iväg honom på inridning Inte någon professionell Men det var någon kompiskusin som, som kunde det där Ja, och vid det laget hade vi förresten kastrerat Kasper också. Och det var väl ungefär det enda vi gjorde rätt med den hästen. Um, Kasper åkte iväg några veckor för att rida och köra in. Och kom tillbaka. Och efter det hade han ju alltid den där kunskapen någonstans. Liksom. Han hade ju varit med om det. Men vi upprätthöll det inte. Och han hade nog ändå på mot oss kunde han göra som han ville. Uh, men... Det förskaffades en liten plastsadel i alla fall och tränss och tyglar och, och till och med en sulky Jag minns en gång, det var flera år senare när jag kanske var ja, 11-12 år gammal. Så var jag och min syster ute i den där sulken och körde på en skogsväg. Det var alltid väldigt spännande. Man kunde inte riktigt bestämma vart man skulle med Kasper utan han gick... Dit han kände för idetempot, han kände för tryggheten, bestod i att, att han gick alltid väldigt fort hem igen. Så det är inte så att man liksom fastnar någonstans ute i skogen. Men däremot kunde det vara så att en, en bra dag kunde man ta sig en kilometer hemifrån innan han vägrade gå. Ändå eller idag kommer man inte ens utanför gårdsplanen. Men hem kom man alltid väldigt fart. I alla fall, en av de där gångerna så blev han skrämd av någonting i skogen. Och eh, han började skena. Det vill säga han sprang så fort han kunde. Som i panik. Med den här sülkin slängande efter. Och jag var rädd. Men jag hade ändå någon slags kontroll. Det var jag som höll i tyglarna och, och försökte få honom att stanna. Min syster har alltid varit mer lättskrämd av sånt än vad jag var. Kanske mer förnuftig beroende på hur man ser det. Och hon... Hon klamrade sig fast och, och jag tror hon började gråta. Och sen ser jag plötsligt längre fram på vägen. En trädstam som har fallit ner och ligger över. Och jag tänkte så här, det där är inte ett problem för Kasper. För honom är det lätt. Han springer fram, han hoppar över och fortsätter. Men fattar han att han har en sulkin med två barn efter? Troligtvis inte. Och vad kommer hända med oss när sulkin far i full fart över trädstammen? På något underligt sätt så måste han ha förstått det där ändå för han tvärbromsade precis innan trädstammen och allt som hände var att vi kastades framåt i surkeln slog oss vansinnigt och skrapade våra knän mot den men inget värre än så. En annan gång på samma skogsväg så, så fick han också panik men tvärtom, han började backa och backade ner oss i ett dike och in i ett elstängsel där vi satt fast ett tag. Men... Om nu livet är en ponnygård så tänker jag att det där här till att liksom, glädjen finns. Och ja, man kan slå sig fruktansvärt mycket om man måste vara fruktansvärt tuff. Men det betyder inte att man ska komma dragandes med något himla. Nej, det är min inte någon dans på rosor. Du ska inte förvänta dig så himla mycket. Jag tror att man ska förvänta sig allt av livet. Att man ska ha Precis hur orimligt ställda förväntningar som helst. Och inte låta sig nöja att saker och ting är okej. Okay. Mm. Ja, Kasper fick ju en kompis också efter några år. Jag tror mest det hade att göra med att min givmilda far kände att det skulle finnas en rättvisa mellan hans döttrar. Varför också min syster fick en i skettlandsponnypresent. I hennes fall så var det ett stort Beatrice. Även henne fick vi som ettåring och inskolad. Beatrice var konstig på ett annat sätt än Kasper. Hon var mer så här nervvrakist, konstig, lite nervös, lagd skulle man kunna säga. Efter att vi hade köpt henne så kunde vi inte fånga henne på tre månader tror jag. Hon hade inget förtroende för oss. Vi gick inte att få tag på henne i hagen. Och när vi väl fick tag på henne efter tre månader och försökte borsta henne och sådär. Som vi var vana ändå med Kasper, att, att man kunde göra hänga runt halsen på honom och, och sådär. Så ville inte Beatrice det. Hon bet efter oss och sparkade och hon var skrämd. Henne fick man lära känna väldigt långsamt. Det tog år. Men man lärde sig hennes knep. Um. Och så småningom kunde jag få tag i henne i hagen. Så minns jag att vi skickade iväg henne. Två gånger till och med. För att hon skulle bli betäckt. Och vi skulle få ett fall. Det blev aldrig något föl. Jag vet inte varför. Hon att vi kände på sig att vi inte hade koll. Eller om hon inte ville bli mamma. Eller om hon inte ville göra Casper svartsjuk. Jag vet inte. Jag har inte hört talas om några andra infertila skötlandsponjer. Hur som helst två somrar var Beatrice iväg. Sprang runt i en stor hage hela sommaren med andra storn och en hingst. En av de där gångerna när vi kom för att hämta henne så gick det inte fånga henne i hagen. Lösningen. Vi var fyra personer. Vi sprang efter henne tills hon var så trött att hon inte kunde springa längre. För det var enda sättet. Vi sprang och sprang. Men hon sprang mest varje gång hon försökte stanna var den nya av oss som sprang efter henne. Till slut stod hon svettande och skakig i ett hörn av hagen och fick snällt följa med hem igen. Men alla fall, nej, det blev det inte. Jag hade så mycket drömmar om det där fallet som kanske skulle födas. Jag såg framför mig hur hon skulle stå, Beatrice alltså, dräktig högravid. gravid i en sommarhage. Och jag skulle veta att nu vilken dag som helst kommer barnet jag hade läst alla böcker som finns och när jag säger att jag hade läst alla böcker så är jag alla böcker som fanns på Ljungby bibliotek om hästfödslar jag visste hur magen skulle förändras de sista dagarna innan hur det liksom skulle komma som en bula på den nedre delen av buken och då tänkte jag ska jag sätta upp ett tält i hennes hage och vara med henne hela tiden och vänta på ögonblicket när det ska ske. Och när fölet har födts såg jag framför mig hur jag skulle sätta min solstol i hagen och sitta där och läsa hela sommaren. Så som jag alltid satt under äppelträd i trädgården i alla fall. Och hur fölet skulle bli så mycket mer välartat än sin mamma och sin stuvfar Kasper. Och faktiskt kunna ha med folk att göra utan att skada dem. Nej, det blir jag väl nöd för. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. längre. Ja, skäcklandsponjer överlag är så fruktansvärt envisa. Och ganska ondsinta. Men det fattar aldrig folk. För man ser bara en tjock liten boll. Något lurvigt. Som folk ofta misstar för ett gosedjur. På ridskolor så är det alltid... Den där lilla söta saken som folk tror är perfekt att lära sig rida på. Men färga anar om att det aldrig existerat en skettlanspony som inte har en dold agenda. Agendan innefattar oftast 1. Hur kan jag snå åt mig mera mat? 2. Hur kan jag roa mig genom att skrämma flera barn? 3. Hur kan jag slippa undan att göra allting som jag tycker är jobbigt? Till exempel gå i volter eller bli riden på Nåväl, jag tänker på Lena Furberg serie i min häst. Åh, Lena Furberg, den är barndomsidol. Hennes serie Mulle, som kanske inte handlar exakt om en men en tjockponny i alla fall. Det fanns mycket i den där hästen jag kände igen i min egen häst. Så vad hände sen då? Varför är inte mina hästar i Berlin? För att jag blev äldre och för att jag inte hade tid för att mina hästar gick och skrotade i en hage för sig själva och jag fick dåligt samvete när jag såg dem jag fick dåligt samvete när jag såg min pappa gå och ge dem en silage kalla vinterkvällar jag kan inte minnas att han bråkade med mig eller bad mig hjälpa till eller sa åt mig att det var mina hästar liksom. och jag minns inte vem som tog beslutet att vi skulle sälja dem men såldes gjorde de. Sen vet jag inte riktigt vart de tog vägen. Men för mig var det där en superstor del av min barndom. Det var en del av min identitet. Särskilt Casper som var min egen häst. Min första mailadress var casper1991-hotmail.com Synd att jag inte har kvar den. Jag minns en gång när jag gick i femte klass. Och några killar i skolan hade retat sådär som de alltid gjorde. De hade sett min häster och de att de var tjock och att man borde göra hamburgare på den. De menade väl inget förstår jag i efterhand men jag minns hur jag satt in i personalrummet och grät helt ohejdat. Stor grät och skrek och var helt utan mig. och Jag minns ett orden jag sa var, men jag förstår inte hur de kan säga som en oskyldig häst som inte gjort dem något. Då får jag nu säga vad som helst om mig. Men då får fan inte prata skit om Kasper. Nej jag sa inte fan för jag svår inte på den tiden. De får inte prata skit om Casper. Ungefär sådär. Åh. Oh. Det där vi ska äta din häst. Så himla uttjatat. Jag hoppas verkligen att mellanstadie Kids har kommit upp med något nytt för det här laget. Det där känns lite gjort faktiskt. Jag ville gärna åka till Skättlandsöarna, kom jag ihåg, för att liksom se ursprunget för mina hästar. Jag skulle fortfarande vilja åka dit. Jag tror att det är ett väldigt karigt ställe där folk mest pysslar med att bryta torv eller så. Jag har ingen som helst bild i mitt huvud av hur torvbrytning går till. Men det låter ju som att man måste vara hård för, för att klara av det. Så mycket kan vi komma överens om. Kanske åker jag dit ändå. Kanske inte. Vi får se. En av mina äckliga favorithobbys med hästarna. Som framförallt gällde Beatrice var att plocka mjäll. Hon hade sådana fruktansvärt stora mjällkakor i manen. Alltså vi snackar två gånger tre centimeter. Eh, som liksom rektanglar som hängde fast. Så kunde man dra av dem. Och det var som en sport att försöka få av dem från hennes hårstrå Utan att de gick sönder och sen krasade sönder dem mellan fingrarna. Det är ju helt dum i huvudet som beskriver det här. Det är ju jätteäckligt, det fattar jag också. Men det var väldigt kul alltså. Um, ja. en annan sak vi brukar göra var för våra hästar ute hela året på Sjättlands Pony klarar av det de får jättetjock päls och på våren när det var dags för dem att tappa vinterpälsen så brukade vi hjälpa till så då tog vi PSA Sava kvastar och borstade hela hästen med alltså en sån där stor grov borste som man typ har utomhus för att sopa altaner. och det irde. En massa hår i luften överallt och man var täckt i hästhår. Men det var, det var en väldigt bra lukt på det. Och jag minns att jag klippte av hårtester från Kaspers man Och sparade och hängde upp i min garderob där hemma. Och jag tänkte efter efterhand att det där så konstigt. För det finns ju nästan inget äckligare än hår. Alltså en hårtuss, en hårboll. Vidrigt, rensad duschavloppet, fruktansvärt. Bara att ta ur hårmen i din hårborste och fylla mig med av smak. Men så var det inte min Kaspers hår. Det, det kunde jag sitta och lukta på och strika mot ansiktet. Och i efterhand så inser jag att de där hästarna var så mycket mer för mig än bara hästar. De var personer. Jag gav dem personligheter. Ett tag så hade jag alltså en brevkompis till Kasper. Så jag skrev brev i Kaspers namn. Till ett marsvin som hette Olga. De hade någon slags kärleksrelation. Mycket oheligt som det står. De var personer, familjemedlemmar. Och som en sorts första förälskelse kan man säga. Alltså just den här besattheten. Som förvisso inte bara gällde dem. Utan hästar i allmänhet. Men ett samhärighetskänsla. Och. Jag. Har nog saknat den. Sen sen de. Såldes på ett sätt. Att fylla hela album Med fotografier på dem. Och, och tänka att. Det här är världens bästa hästar. Eller det här är världens skönaste vänner. Ja. Dåligt samvete också för jag vet att vi missköter dem. Herregud. Deras hovar mådde ofta inte bra. Och de fick inte den uppmärksamhet och tid och kärlek de förtjänade. Men de hade i alla fall varandra. De där små galna på ponyser. Um, ni får se vad det blir för ponderas nästa gång. Um, och jag tänker att det kommer bli ganska mycket minnen. För för mig är ju hästar förknippade med minnen. Hästar har inte varit en del av mitt liv sedan jag var 17 Jag kanske det är i det två gånger senast. Men jag saknar det fortfarande så vansinnigt mycket. Och det är en fysisk längtan. Det är en längtan som sitter i mina ben. Alltså jag saknar att få spänna insidan av loaren på det sättet som man gör när man till exempel sitter ner i trav och känner rytmen från hästen och faller in i den. Och liksom blir ett. Och jag saknar det där grymma med att få låna fyra starka ben som är så mycket snabbare och bättre än vad ens egna någonsin kommer kunna bli. Um. Inte för att jag någonsin fick uppleva det med Casper och Beatrice. var mer här som en slags... En kamp. Mycket stå på gårdsplanen och hänga i grimskaftet för att försöka få en pony att gå framåt som tillfället hade vuxit fast i marken. Men jag fick inga bestående men vad jag vet. Och jag tror att det gjorde mig till en mycket tuffare människa. Alltså man... Man blir liksom seg och envisad där. Kanske är det också därför som jag är så envis att jag nu vägrar acceptera att jag är trött och bara gå länge med. mig. Istället tar en sked pasta till och går ut i Berlin natten ensam därför att jag tror att det finns ett äventyr där ute och för att jag inte är rädd på gott och ont. Mm. Det var det första avsnittet av Ponypodden. Vi hörs.